Yeah. What is there to be jealous of? The fuck is hate us cause they ain't us. They hate us cause we ain't us? What the fuck does an ain't us have to do with they this? They hate us cause they ain't us. That's not what it is. Yes it is. No it's not. They hate us cause we is us and what we is doing is fucking terrible. They fucking hate us cause they ain't Stop us. Stop saying that. Hate us because they ain't us. They don't hate us cause Hates they ain't us. Hate us because they ain't they us. don't hate us. I'm used to what the they hate us because they ain't us. Stop it. Stop it. Don't say it again. Shh. The fucking haters cause they ain't Ja, oh, det var ett litet klipp från intervju där. Mm -hmm. mm, vi, pratar lite, vi pratar lite om haters. Haters make me famous. Ja. All, all publicitet är bra publicitet. Mm. Innan det? vi går in på det kanske vi ska presentera oss. Uh, ta igen här. Martin Eriksson. Ja, idag du har vi Fredrik Köljen med idag så Hej Martin, det är Albin. <laughs> ja, Viktor är tyvärr sjuk idag och kunde inte medverka. Så vi har en liten ersättare Han ligger hemma med herpes för tillfället. Jag gav han det. <laughs> <laughs> ja. <laughs> Nej, jag heter Albin och jag är här idag för att... Ja, Victor Viktor inte. För att Viktor inte vara mm. mm. hans... Uh, Men Albin före eller efter onsdags? Alltså, vi hade ju sex i onsdags. Och sen så... Du måste ha det efter det här som han fick det. Okej, okay, nice. Ja, det var ju Ja, det så. Vad jag Sorry. <laughs> ah, I alla fall, motherfucking haters. Eh, vi fick lite kritik på Twitter. Mm. Ja, så här, innan vi går in på det så, om man går in på våran podd på hemsidan. Det första man ser på treotöjen.wordpress.com Det är våra avsnitt med lite text under och lite bilder. Och sen finns det två flikar, det finns hem och om. Om man går in på om så tror jag beskrivningen ganska tydligt säger att vi är fyra snubbar från gymnasiet som samlas en gång i veckan, snackar skit, publicerar detta online och kallar det för en podcast. Det visas även att podden är explicit content alltså att det är Snopp. Ja, det är snoppkaka, fitta, allting. jag kommer sitta i tre timmar och prata om mina runt vanor. Ja, precis. Hästpenis. Mm, hästpenis. Och då fick vi, vi lite kritik här på Twitter från vad hon nu hette. Vi kanske inte ska nämna någon Nämling, vi vid ingen Nej, skit i namnet bäst av. Ja, ja ja, i alla fall, ni kan gå in och det var ju retweetat här, så vill ni hitta henne så finns hon på Twitter. <laughs> det är bara leta upp. Men vi nämner ingen namn. <laughs> I alla fall, jag tror hon formulerade sig som att eh, Våran podd bara blir förvånad om podden har mer än fyra Lyssnare, det är fyra gymnasiedudes Som pratar om serier och runkning Ohärligt oh, Och jag så här, Men, det... Alltså, det, Runkningen, det är helt och hållet mitt fel Vad vadå alltså... ditt fel, det är väl kul att prata om runkning Ja, ja i och för sig, det är väl en... Vi som går i gymnasiet och vi som är killar Det är jo, väl den. Den här 70% är av våra vardag Jag vet inte vad den Men både killar och tjejer som inte går på gymnasiet Om och också är väl också, var nej, nej. nej. Är Har man smyta. gått ut gymnasiet Så är det olagligt att runka det det. Och, och sen bara, i allmänhet ja. Då är det inte okej att prata om att man runkar För det är bara jag som runkar Sen gör ingen annan ja, men grabbar, men den som om det, det är ju såna här Och så kallar komiker. det är komiker som står och ja. Skulle ni kunna kalla er för komiker? Nej. Nej, alltså in, inte så. men alltså, säg att du, du gör lite så här stand up show och grejer Skulle du kunna säga att du är komiker? Ja, då då Hur blir... många ser ju... gig, om man säger ja, ja, precis, men många ser ju yrket komiker som ganska Det är liksom, det är tidigare version av narr. Eller Artist man om man säger så. Ja. ja, precis Men alltså, när man säger att man är komiker Då är det ju mer den här Man, man säger till folk att Jag jobbar med att få dig att skratta Mm. Precis som att du kommer hem till någon Och de frågar, ja ah, vad jobbar du med, ah, jag jobbar med IT ah, skulle du kunna ta en titt på min dator Så är säger, ja ah, vad jobbar du med, ah, jag är komiker Ja ah, dra ett skämt Nåå nah, vänta nu det, väl inte? Ja, men det, det är det som är, finns det några yrken man kan ha Där man inte behöver själv, om, Som du sa att det var när förr i tiden Jag menar förr i tiden så använde man ju narrar Liksom för att underhålla folk ja. Liksom typ när som helst ja. liksom bara, ah, För in narren, jag vill ja. ha lite roligt Liksom dra ett skämt. Mm. Och Det är en <laughs> ja. fantastisk ja, alltså, ja, ja men det är det jag, menar. Eftersom, ja, jag vill bara, innan vi går vidare. Just det här tomatskämtet som alla vet. Mm. Antagligen bra, så, eller här. Ja, Två tomater gick över väg när en har sen sa en annan kom och no ketchup. Nej. Eftersom att det är i Hur roligt var det första gången? Det måste ju ha varit otroligt roligt. Alltså, första var. gång, <laughs> ja. Det är väl första gången man hörde det när man var liten. Alltså man garvade ju som om man höll på att dö Åh, Nej det, det gjorde det inte det. jag Eller om du är fettfull och uh, Ja lyssna på det ja, vi, borde, vi borde göra det Vi borde få, vi borde livestreama då. Vi ser till att vi gör det på typ en fredagkväll Så att alla som lyssnar superner sig rejält <laughs> Och så lyssnar de bara Och då kommer det vara så jävla Vi kan sitta här och prata om i två timmar Och alla kommer uh, bara garva sönder Okej okay. uh, uh, uh, Alltså Vi, vi kan ju gå ifrån det Lite, så att vi pratar om lite intressanta saker också Nej men eh, I alla fall Ett jobb som man skulle kunna säga att man Är det den mössa? Nej det är den du har kastat upp där Okej okay, det var inte. Ett jobb varför att man skulle kunna säga Så ingen skulle vara så här efteråt Ja ah, men kan du hjälpa mig med det här Eller kan du göra det här Alltså skulle man säga typ så Ja ah, men jag åker upp Jag är astronaut <laughs> Liksom hur många skulle du fråga då? Du kan du hjälpa mig om eh äh... Jag bygger en satellit. Du. Ja typ. <skratt> <skratt> Nej men Ja <skratt> men asså, det, det är sånt. Det är För jag är det trevligt i Ja jag vet nej jag, jag ska på om 20 ja, år typ. <skratt> <skratt> Jaha, vad gör du nu då? Nej inte så mycket. <skratt> typ så här okay. <skratt> Men du du håller på att komma in om när man berättar om sitt yrke någonstans. Ja, yrke... men det jag menar är att jag bara, jag är sotare och så du kunna ta en titt på våran skorsten. Ja, jag är knivslipare. Du, jag har några knivar som behöver slipas här. Det är liksom det är Dagens alltid, någon som man, alltid någon man träffar som har ett arbete oftast. man Aa. kan ta och be om en tjänst. Mm. Mot en oftast, ja. ett arbete. Mm. Jag kan bara tänka på ett eh, yrke som det inte är okej. Och det är väl tänker jag på. Mm. Man... Du, jag har problem. Jag är handikappad. Jag du kunna suga av mig. Jag, jag kan Aa! inte ta upp boken heller. <laughs> eller man kanske inte får säga handikappad Funktionsnedsatt så nedsatt kanske se, du har en vän som är prostituerad du bara, ja men ska vi ligga då du är prostituerade nu då liksom men det skulle vara va, är det inte så, nu är det väl politiskt korrekt att man kan säga om personer som sitter i rullstol att de inte är rullstolsbundna längre utan de är rullstolsburna Mm. Ja, det, men det förstår jag, det förstår jag. För de är ja, inte då. tvungna att sitta i rullstolen, de är liksom... men de kan ju glida på golvet. Eller, nej, nej, nej, men de är, alltså... det är där det, det handlar om, det är andra kära. De kan ju rulla sig till Ica och sig själv. Vad drar sig problemet? Om du skulle bli kallat rullstolsbundet så därför fan hoppar ur rullstolen och kravlar lite till Ica då? Alltså jag tänker verkligen bara på Joe i Family Guy. När han... När han överväger att hänga sig själv Man inte lyckas ta sig upp i rullstolen Och så lyckas han inte hänga sig själv För att han har handikappat <laughs> Nej fyfan vad hemskt jag. Och alltså nu Inte för att vi tycker illa om dem som handikappade De är precis lika mycket värda som vi Men alltså Jag, ja. en, jag Eller inte jag personligen det, En kamrat till mig mötte en snubbe på krogen Som var rullstols Mm -hmm. Och han eh, var tydligen jätteschysst. Och de, det var så här, ja de skulle in på en krog och, de ba, och han typ rulla fram till dem och sa tjena grabbar, eh, ska ni in på krogen? Ja eh, de bara, visst, ja men häng med mig. Eh, jag kom ihåg om det var så att hans kompisar inte, att de hade, det hade blivit en planer. han ville bara ha honom att hänga med. Mm. Eh, så han hade i stort sett rulla fram och då hade vakten typ, oh shit, han är så klart han får gå med i kund. Sen sa han, de här snubbarna är med mig. Och sen typ kom de, in, de fick gratis drinkar och så höll han han höll ju på att trixa med rullstolen det, inne, det på, inne på dansgolvet. Jaha. Och liksom så här alltså var kul. Liksom hålla på stegräddet och så och ha roligt och de hade en jättetrevlig kväll och liksom det var en snubbe som malvet. Och det är liksom fattar kul egentligen att vi inte självförtroende ja, Man har som person i här. Alltså. Det det jag ville komma alltså Grejen med att vara handikappad, det tror jag bara bara acceptera det. För alltså jag har haft polare som har suttit i rullstol, alltså kan man skämta om det. Det blir vardagen mycket roligare. Visst det måste ja. suga att sitta i rullstol, det är, det är, alltså... det är inte bara den själv som måste acceptera det, utan mm. det är också samhället runt om. Mm. För att oftast är det så här att man kan, man accepterar ju alltid för man man har man är van vid att vara det från en liten ofta oftast de är många är det mm. Och är man äh, rullturspunen som han. Mm. då, Från när man är liten. Så är man ju vanvare. Man liksom accepterat att man är det. Mm. Man tycker inte fel om sig själv. Mm. Men är när man möter folk som inte kan acceptera att han är det. Mm. det är och börjar lägga dåliga kommentarer och sådär. Mm. man börjar tvivla på sig själv. Och det är det som är det svåra. Att ha självförtroende att inte tvila på sig själv. Det andra gör. Nej, för jag vet hur svårt det är. När jag bröt benet i, i sjuan. Så, Jag gick på kryckor då. Jag hade... Jag hade rullstol bara i början när man var på sjukhuset. Men då bodde jag med min morsa då. Och så hade vi en sån här spiraltrappa i lägenheten. Mm. Och alltså att gå med kryckor i en spiraltrappa går inte. Så på morgonen när jag skulle ut till min så här handikappstaxi man säger. För man får gratis taxi. Så jag på riktigt tog kryckorna. Rullade ner dem för trappen. Och sen så tog jag ett trappsteg för taget. Alltså man satte sig ner och tog ett trappsteg för taget ner. Det tog ju för fan fem minuter att ta sig ner för trappan liksom. Ja, Nej, det suger. Mm. Har vi någon lite roligare punkt? Att ja, prata om? GTA. Just det. Grand Theft Auto 5. Ja. Som mm. nu är ute till PC. PC. Ett och ett halvt år senare. Ja. Mm. Visst är det ett och ett halvt år. Mm. Mm. Ja, det är, det är, fan, är lång tid fan. i alla fall. Helt sjukt Jag har inte köpt det, men jag fick låna min brorsas konto nu en mm. vecka. Han är i Tyskland, där jag spelade första gången igår. Alltså jag satt konstant från klockan sex att jag började spela igår till typ klockan tolv när jag gick och la mig. Är och jag har flövligt. aldrig haft så jävla roligt. Alltså, alltså det går du göra mer seriösa grejer med kompisar och, li... alltså, och <laughs> seriös. seriösa, Men i, alltså göra grejer som så och sen bara fucka runt. Mm, så det är inte riktigt tävlingsriktigt som möjligt. Alltså exempelvis Counter-Strike Nej, utan det är mer lite så chill-spelande. Det är mer... <håhåh> <håh> <håh> <håh> för vi, vi gjorde ju en, en heist igår. Ja. Och alltså, den heist då, då får man... Ja fan, gjorde det jag. ett uppdrag som... Ja, ja. man man, man, som uppdrag. man förbereder sig för ett uppdrag. Man skäl typ en bil som man behöver för det här mm. tillfället så att man inte ska kunna bli spårad. Alltså iborg. det är väldigt Säkert? mycket samarbete jo. men även enskilt, enskilda uppgifter om man säger mm. så. Ja, Jag var ju pilot där på sista delen och alltså inte flyget i alla flygplan på GTA på ett och ett halvt år. Sen typ GTA 4 eller någonting. Mm. Och helt fakade kontroller. Men vi lyckades ändå ta oss ifrån det där jävla fängelset och lyfta med 700 poliser jagar och samtidigt. Alltså, det var jävligt roligt. Ja. Så jag måste säga, jag kommer förmodligen att köpa GTA. Jag skulle mm. rekommendera andra. Jag rekommenderar. Ja, Plus klart. att det är en bra pork. Nu mm, kan jag spela bättre. Kanske Vi kanske bara recensera lite spel, ha det som en punkt. Mm. Det verkar som ett jätteroligt open world-spel i alla fall. Mm. Mm. Ja, ja. Jag snodde det. bilar, jag var på stripklubb. <laughs> Så kan man göra verkligen riktiga som att inte får. Ja, precis. Det är, ett väldigt, det är kul att man har gjort ett väldigt annorlunda open world-multipel-spel mm. utav det. Tack vare att de flesta som finns som är open world mm. och fps spel för den delen de är oftast väldigt inriktade på att det ska vara tävling på ett eller annat mm. sätt för att man måste liksom alltså, ja, ni vet hur, ni vet kanske om ni har kört eh, DZ eller det mm. eh, mm. Hisi som jag kallar det. H1 said one yes, Hisi. Eh uh, <laughs> uh, jag tycker det är kul att de har gjort ett lite mer uppe spel. spel mm. man ja. ja. jag väntar bara på att de ska göra samma sak med Sensei för Det vore jävligt kul ja. också. Går det runt och uh. basha varandra med stora gigantiska lila dill. <laughs> Alltid varit mindre. Ska vi välja ett betygssystem då? Vi har fem av någonting mm. Fem av fem Fem töjs Fem fem Fem töjningar Nej <laughs> äh, men jag, jag är så här, Jag skulle säga det är inte perfekt För det behövs fortfarande lite fixingar. De har inte fixat ja. så att Steam Fungerar med invite-systemet och så vidare Så det är lite dumt Och jag vill säga fyra av fem Ja jag skulle säga fyra och en halv Nej fyra Fyra ja. eh, men det, det är fortfarande en del grejer Som skulle behöva be, eh, förbättras mm. Men det är fortfarande väldigt bra Men allt i är alltid ett bra spel mm. Fyra av fem törjningar mm. Jag ska inte lägga en röst alls på inte spel, spela spelat Nej, du får köpa den ja. Det är dyrt för det. Eh, I alla fall så är jag, Nu har det inte kommit någonting än Men jag sitter bara och väntar på att Någon kommer att begå ett brott Och GTA kommer att beskyllas Ja <laughs> För igår läste jag en artikel Äntligen. om att här i Örebro så var det tre 16-åringar som hade snott en bil eh, Kört den här mot, mot Kalskoga tror jag det var. Mm. det var på väster var jag det? det var öster? Jag vet inte, ja, skitsamma ja. eh, hade, eh, hade mött polisen på vägen Polisen hade då vänt direkt och följt efter dem då de visste att eh, fordonet var rapporterat stulet Uh, jagat de här uh, Och sen har de här tre 16-åringarna då Kört ner i diket och voltat med bilen Ja, vi uh, åkte förbi då Ja uh. mm. Och uh, alla tre är nu förda till USA mm. uh, Men är det inte så att poliser får inte jaga? De gör i allmänhet inte det här för risken att någon blir skadad. Ja, det var det var Ja, de det var bil... ja, ja men jag men jag tyckte det stod biljakt, men jag är inte säker för det har varit det här är en av tre biljakter som har skett i Örebro nu senaste veckan. Mhm. du mm. får utföra biljakter borde himla inte om jag inte Jag menar det, om en person smiter från plats när de försöker stoppa den I mm. och bara vet, allmänhet det. när det, typ gäller en stulen bil eller någonting sånt så gör man inte det på grund av att någon kan komma att skada. Jag håller på att bli överkörd av en en polisbil som eh, jagade efter antagligen en stulen bil för mm. länge sedan. Det är kanske var tre år sedan mm. eller någonting sånt där. Hmm. Hmm. De hade spelat GTA alltså. Ja, det var det, men jag, nu stod det ingenting om GTA. Men Nej. jag kände nästan på mig att nu kommer det komma en jävla Så. Nyheter 24-artikel eller någonting. Om GTA att... själva spelet har ju besked mm. förut för att ha, varit, eller ja, för att ha kallats... Liksom, Framkallat våld hos unga Men det är det där jag menar, om Om du nu är baserat på GTA bara, Fan jag ska gå ut och sno en bil är Det är inte bara att du går in på GTA och Snor en bil och bara det här var ju aslätt Och sen går du ut och sno grannens bil liksom. det liksom, Utan det... det är något mer fel som ja. ligger bakom ja, Om du inte kan ta skillnad Från ett spel och verkligheten så har du en seriöst problem Ja, ja men det är det, det jag menar, Och det, det är inte att beskylla någon så Det här 16-åringen var garanterat inte relaterat Till GTA på något sätt de var säkert bara efterblivna eller någonting. Men alltså, var, varför ska man beskylla ett tv-spel? Ja. Det är samma sak som när Breivik gick loss i Norge och World of Warcraft fick skulden och fick inte längre säljas i Norge. Jag kollade lite på artikeln nu och mm. det stod att det var en kort polisjakt så de försökte väl antagligen bara följa efter. Mm. Så det var väl ingen riktig så här biljakt. Nej, nej, nej. Så det var väl så antagligen Det var ju så här Amerika följer efter Nej. i två timmar Det var inte, det var inte Fast and Furious varning Nej, för, liksom, för de där. försökte väl hålla koll på dem Och sen så ja. tänkte de, oh shit polisen Och sen råkar de åka ner dit. Ja, då fick de bråttom och faka och jävlar oh. Oh. Oh. Oh. Han kunde inte köra alltså. Det var konstigt om han är 16 Det är väl inte säkert och så är, Om de hade ju spelat GTA Jag känner en tioåring som kan jag köra bil bättre än mig så. Ja <laughs> ja, men ska... ja, du <laughs> Början ut på landet. Yep. Ja, oh, där kör bil nummer åtta. Han har family. egen bil. Ja. Jag tänker lite på femlingen igen nu när jag snackar om att GTA och sånt där, att man ska gå ut och slå ner folk och från bilar. han mm. mm. är Peter får minneslöst. Mm. så sätter har eh, honom på att sitta med GTA för att lära sig bil. Först gången går, går och slår ner strippor på GTA. är lite så här, Men det, det är lite så här för att det ska hända, det är som han, han har tappat i minnet, att mm. han har ingenting, vet inte vad man ska göra igen. Men det, är det, men det måste att, så ligga så någonting mer bakom. Ja. Jag menar, saker och ting hände inte bara för att spelet säger att du ska nej, nej, precis. så ska flytta. Vad så här var det för spelet? Det var ju någon skolskjutning eh, som. Nej, eller var ett självmord, jag kommer inte ihåg. Någonting. Det var någon som dog i alla fall. Mm -hmm. Och sen så kollade hon på vad han hade lyssnat på för musik. Och då hade han lyssnat på något så här typ. Dödsmetall. Eh, ja, men typ. Ja rock. Vad på Kiss, det jävla. Nej men det, det var nå no, det var no, så här, och då hade de väl antagligen sjungit om självmord eller att hata allt och alla. Mm. Men vi så på de som lyssnar på Kurt Cobain, de måste ta kväll. Eller Kurt Cobain tog aldrig självmord, han blir mördad. <laughs> han mördad mm. Ja. Han var mördad av Hitler och Illuminati confirmed. Ja, han var mördad av Hitler som var med i Illuminati och med hjälp av Michael Jackson. Och en mm. eh, regnbågsfärgad inhörning som styckade honom efteråt. Mm. Ja. Ungefär så det hände. Ja, faro är också med på det här. Ah, Elvis ja, Elvis också. Ja. Mm. An... Alltså ja. Michael Jackson, Elvis, Kurt Cobain, Amy Winehouse och eh, några andra som här känslor. De bor garanterat på en ö utanför. Kuba. Ja. Mm. Ja, ja, Kuba! Kuba! Det var det! Ja, det där stängt. Eller ja. Nordkorea. Det mm. också. Mm. Ja, jag, för att gå tillbaka lite till tv-spelen där. Eh, vad skulle jag säga? Guitar Hero kommer att släppas ett nytt. Nu till hösten. Så kommer det heta Guitar Hero Live. Där de då nu, det kommer släppas till PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, Wii U, iPhone och iPad. Men inte PC. Ja, de missar något. Det tycker jag är dåligt. Ja, är... men de vet ju att skulle de släppa det här på PC så kommer de att sälja lika mycket på PC-versionen som konsolversionerna ihop. Men... Jag tycker att det är en bra idé som GTA gjorde, att de säljer det först på konsolversionerna mm. och sen PC. För att de säljer det säljer ut på PC först, då kommer folk, alltså Gråt. oftast har ju folk både en PC och en liksom... mm. ja, en konsol. Och de flesta kommer då köpa det till PC lite inte köpa utan alla hem händer och cracka mm. bara. Mm. Det är ju största anledningen tror jag varför vi inte släpper upp PC heller. Men grejen är att, eh, det, i och med att det heter GTA eller Get Guitar Hero Live, Eh, det är väldigt mycket baserat på att du drar hem låtar från ja. nätet Det kommer ju vara gratis men det kommer att vara alltså, väldigt mycket onlinebaserat Det blir lite os om man de andra Ja, lite så mm. eh, Men i alla fall, eh, såklart så kommer vi inte kunna använda de gamla gitarrerna som vi har I och med <laughs> till, Nej, eh, eh, Activision i ett nättskal eh, Den nya gitarren kommer nu att ha sex knappar eh, För de som vi spelar på Jag tror det kommer att finna två svårighetsgrader Det kommer att vara Easy och Expert What? som jag förstod det, det kommer vara easy då kommer du ha... alltså knapparna är suttna så att du har tre knappar överst och sen tre knappar under, ja. så att det blir mer så här akkordbyggnad av ja. eh, när du gör det och eh, spelar du då på easy eller på iphone eller ipad eller någonting så tror jag att du kommer använda tre knappar ja. medan om du kör då på expert så kommer du använda alla sex knappar men eh, det är fortfarande dumt av dem att inte göra att man kan använda de gamla gitarrerna, sen gick jag in och kollade priset på nya Guitar Hero om du förbeställer nu så kostar det bara 1295 kronor gitarr plus spel. Nej, det taget. Notera att det bara är en gitarr ja. plus spel. Ja. Det är ju jättemycket pengar. Ja, det har ja. sjukt mycket mm. till GU och 500 spänn för äh, nej, spel och jag, gitarr, jag, tycker jag. jag, jag. 700 fitnessläpte spet git, äh, gitarr och mm. spel. Ja, bäst jag jag Jag spelade ut gitarr och tre på en månad. Ja, men nu tänker man efter såhär. man Hur fan, hur mycket får jag i månaden av skolan? Liksom? Eller så en bedrag. Ja, 1050. jobbar med någonting på fritiden. Nej, det gör jag inte. För jag är så stör som fan. Mm. Bara, mycket pengar? Hur länge måste jag spara för att jag ska ha råd om jag ska gå ut på krogen också? Nej, men jag kanske köra råd nästa år. Mm. Om, jag, om jag är riktigt så lång. Ja, nej, det var. Det var in det. Ja, men jag, jag är rätt taggad. De ska ha, alltså, så här, de kommer att ha allt från hur ska vi säga? Från Coldplay till Skrillex på nya Guitar Ja, men de får väl Ja, ju, ju. De, de, är, det tror jag, det jag tror tänkte... det är bra att de breddar musiken ja. för då kommer fler att köpa. Ja, för de, jag tror inte att de kommer att överleva på bara klassisk rock. Nej, verkligen inte. <laughs> Alla kan skruva ut liksom. Ja. Ja. <laughs> Slow ride! <right>, Let <laughs> din me read your best shot din. Ska vi prata om Risbergska? Ja, det är en skola, skola som jag är här har inte här läst någonting ja, men så du får det, ni bli Jag kollar på video. det. ja i alla fall. Politikerna har ju ja skrutt ner på Risbergska skolan som är skolan här i Örebro som först vet en stor gymnasieskola. först och främst de hade väldigt många program, ett populärt samprogram med medinriktning. De hade naturteknik och ja, lite så här roliga kurser. De har alla samma ja. program som ja, hade, alla andra kommunala skolor? Okay. Ja, kommunen började med att eh, ta bort en eh, ja, massa program. Mm. Eh, ta bort medieprogrammen och flyttade dem till Karro. Så de skulle gå foto, inriktning, mm. eh, vill göra så här mediedesign och mm. så här grejer. Eh, till Karro. Och det slutade med att de bara hade sam kvar på skolan. Eh, Men alla på... som har sökt i Risbergska nu bara kan gå sam? Eh, ja, det fanns bara sam på Risbergska och eh, vad var det natur Tror jag, natur också? Ja, eh, Precis. Och eh, ja, det är ju hela skolan. Det är en väldigt stor skola. Och med den inriktningen med så få elever så beslutade nu politikerna idag att skolan ska stängas ner 2016. Eh, och ja, det är väl tråkigt för skolan som det har varit en väldigt stor skola och... Eh, haft en väldigt bra anda om man säger så. Mm. Jag menar krampen till exempel. kampen som de pressar vet om. Eh, jag är nästan lite avvis på den. För mm. jag skulle vilja att Tölängsskolan har något liknande. Ja, vi har ju en liknande sak men inte alls samma sak. Men i alla fall en kamp mellan, Som en femkamp mm. mellan två olika skolor. Mm. Skitkul verkligen. Och eh, ja, någon i ner Isbergsken nu. Så. Mm. Men vad, alltså, vad, för jag för, för, fanns det inte en video med någon kille som... Jo, Alfred Grönkvist Kvist har gjort en, video som mm. en satyrvideo om eh, just RISB-skolan. Liksom. Han pratade om olika program men liksom bara ville att eh, de nya äterna skulle välja risb mm. eh, Men så kom man fram till i slutet av videon och liksom bara, ja ah, men... Jag kan inte ens med helhjärtat säga att nya äter som ska börja på gymnasiet ska söka till Risbergska. Eftersom man inte vet hur länge skolan kommer mm. att stanna kvar. Och den här videon släppte han ju före mm. skolan beslutades att stänga mm. ner. Och de stängde den idag. Så mm. han hade då då, vad, vad kommer det hända med alla som går på Risbergska nu? Då? I och med att Karro fortfarande är stängt. Och äh, de, alltså, går på risbergska. de kommer att bli flyttade till Karro sen när det öppnar. Det kommer att öppna snart igen efter ombyggnaden. Och vad kommer det att ske med Risbergska? Ingenting. Det, det kommer bli komvux. Jaha. Oh, Nej, det, ju det, det. Med det. Alltså, Inger det är bara sluta. Alltså ingrediensiska, det är bara falskhet om man säger. Men det är ju jättedumt, tycker jag. jag Men det är alltså nu, så här, om jag, tänker, jag kom ut en artikel igår som sa att Tullinge är just nu äh, länet i alla fall mest sökta skola med 150 elever som har sökt till teknikprogrammet. Mm. Och alltså det tycker jag är skitkul för jag vet, vi har bra utbildningar här. Kanske inte just webbutvecklingen i och med att vara lärare lite. Ja. Jag ska inte nämna. <laughs> no namn. offense, bro. No offense. <laughs> Nej, i alla fall. <laughs> Nej men alltså jag tycker ändå det är kul de är att se ja. ja De är trevliga Och de är alltså, bra, energi. Ui, bra. Mm. De bra mm. energi Alla lärare är jätteduktiga Alla mm. älskar sitt jobb skulle jag vilja säga mm. Vissa är bättre än andra på sitt mm. där de gör Men alla tycker om det och alla värnar mm. om eleverna och skolan mm. Men jag menar, hur många är det som kommer in på Risbergska varje år? Då? Alltså, ett eller? 60 stycken mm. var det som hade sökt till Samprogrammet eller det enda program som finns där nu. nu. Ja, men, hur många är det som går i, i ettan nu då så att säga? I ettan nu, jag vet inte om de kan det är, men de som har sökt nu, det är 50 till och 10 stycken till Natur som inte kommer starta. Mm. Så, Så de kommer de, att försöka antingen till Karlo eller... De kommer Carro ju få eller... gå nu i höst, sen kommer de att förbyta. Mm. Men de kommer ju hålla den med de 50 personer som har sökt i det där. Mm. och förmodligen går till det om de inte byter. Och sen stänger de bara ner det. Så de kommer få flytta. Men eh, hur kommer det bli med utbildningarna då? Det kommer väl... De kommer börja sampa på andra skolor. Alltså, jo, det jo, är det jo. som är ganska bra dock med kommunala skolor. Att de har samma plan och går efter när de är utbildad, mm. Att de ser till att ta sakerna i rätt ordning. För grejen att du skulle kunna gå teknik på den här skolan. Första året. Mm. Och sen kan kunna byta teknik på en annan skola. Ja, precis. Man, och, det är fortfar bra. och fortfarande kan kunna gå vidare. Mm. Mm. Det är det som är det fina dock. Det är lite, ja. Det, sen, du, du. det ja, finns ju alltid för nackdelar Vad gick du innan nu? Jag gick det i svenska natur mm. eh, Sen började jag till, eh, till, att till Bra val, mm. bra val. Eh, för så... Vi sitter här och säger Vad synd att jag ska lägga en sned Bra att du bytte <laughs> För, öv för övrigt så det... men, men, men, alltså, på, har ni hört någonting bra om Risbergska? Alltså, jag, så... jag kan jag det berätta då när jag sagt det. När jag sagt det så var det som sagt det. Jag var så här jag var wow, det var ganska många där kom. Hit. Mm. Det var fektpeppret, du mm. som där är där i grupp som är ganska taggade, håller i saker och sånt i alla Det var ett gång så här. Första dagarna var man wow, var i skolan så bara vanliga lektioner började allting så bara pff, korridorerna dog typ. Mm. Så folk typ undvek varandra på något sätt mm. så Det var lite så här stämningen var inte där och det var väldigt för stor skola, tyckte jag. Mm. För att det är med rispelskapet, det är RIS gigantiskt jävla. Ja, ja började det... väl skära ner på programmen redan då. Ja, kanske? redan då så började de så här, ja ah, men vi har tema här och tema var typ så här, det var inte en säkert tema fick få vara kvar alltså mm. under de här tre åren som har varit nu, från nu börjar gymnasiet. Och mm. uh, det har varit massa sånt där utan de har fått här att ha rustningssamlingar typ såhär, och Jobba till pengar Ja, på och på, och mm. mm. en, en gammal klass Kan jag möta med, Jakob Utrycktes i alla fall om att de hade ganska Sunkiga kemilokaler i alla fall mm -hmm. de Det dom... hade vi, jag gick i Jakobs klass De byggde ja. om eller i Spejska mm. De hade ju haft problem med Lokalen, De var mycket mögel och. Ja. Mm. Vi sitter i en mögellokal just nu <laughs> Ja, nej men för det, det är som så... vad var han sa? Det var någon skum, mystisk svartbrun vätska som droppade från taket Ja, vi hade ju lite allt möjligt på Rysbäska då <laughs> Vi hade ju från det här med en katt som Alltså en riktig katt som låg i en vätska och flöt Typ såhär i ett skåp uh -huh. Till att vi hade saker som droppade från taket Till att saker låg på golvet som var väldigt konstiga Nej, men det fanns lite allt möjligt Det var kanske inte de bästa lokalerna som fanns i världen mm. Eh, de var små, de var väldigt eh, dålig liksom luftventilation mm. det är ju alltså, fortfarande en, alltså om det blev en renovering och sen ja, alltså det som är, det går ner till pengar ja, alltså grejen är, om politikerna hade satsat på skolan istället vill säga att de satsar, rustar upp risbärska mm. satsar lite pengar på att slänga in på risbärska skolan, Ni liksom rustar upp lokalerna, eh, taggar folk att börja på skolan, för det är en bra skola ja, det, det är bra utbildningar, alltså det är bra pepp där och mm. bra elever istället för att bara nej vi ger upp vi skär ner programmen och till slut så avslutar vi hela skiten man säger ja, så och där, där kan man ju övergå till ämnet då Örebrovspolitiker som mm. sitter nu ja. som de, de har inte informerat eleverna om att skolan skolanskastningens det, de visste det idag, de fick göra på det nu Ja, min gammal klasskompis idali mm. eller Tante som jag kallar henne hon är ju ordförande i ett hon, i in sin intervju som var nu Så alltså, sa hon ju där att hon typ Hon var jätteförvånad mm. Att de bara helt plötsligt bara kom beslutet Utan att de fick veta någonting mm. De har bara hört rykten De också, de har försökt så här kämpa för att det ska vara kvar Och försökt mm. hålla kvar skolan, göra roliga saker Verkligen visa att vi är en skola Där mm. elever vill gå och så. Men sen bara helt plötsligt bara för ingenstans Ja ah, men nu beslutar politikerna Boom. Skolan lägger ner Ja ah, det Dåligt tycker jag alltså, ja. även Om man då har haft liksom, här, vi, vi har inte råd med det här Det funkar inte längre Vi måste lägga ner det här Då går man ju ut med en förvarning Att, att ämnet är, är hett eller Nej så men då har bara hört rykten om det ja. om liksom, så här, bara, det, det är inget officiellt liksom, alls Nej det är bara så här De var. Ja, ah, skolan då börjar, om man skär ner på skolan. Det kan hända att den kanske läggs ner. Liksom, typ mm. ja, har de har hört det kanske från sina kompisar, som de har hört det från sin mm. mamma, som har hört det från sin pappa. Liksom. Någon, ni förstår vad jag menar. Ja, som har hört det från sin minigris. Ja, som har ah, hört det från det sin, sin kusin i andan i lampan. Inte så jag, jävla Jinn borta i mm. Afrika som eh, berättar. Sig Men det var någon som hade rätt. Tusen gånger. Ja, någon hade rätt. Någon någon hade någon liksom hade rätt. rätt. Ändå. Det här är en ännu roligare grej. När jag börjar på ispanska. Mm. Uh, eller det, nej, det, nej det började, det. när, när vattenläckan. Och Mögle var borta på karo. karo. Så var det en person som skrev I NAs tidning En insändare, de skrev att Varför renovera Risberg Eller varför, det, varför ska vi eh, Lägga ner Karro Bara att det blir en vattenläcka, varför inte renovera det Och eh, istället lägga ner Risberg Som också är en massa Mögle på mm. För att they... the future <laughs> <laughs> Känns som att jag tror politikerna Illuminate. lyssnade på den personen mm. De gick in på Twitter och kollade mm. och, fan, och han sa att Risberg ska stängas ner fan, Bra idé mm. <laughs> Bra idé, lägg dig i pappershagen Och så tar vi upp dem två år <laughs> <laughs> Ja men lite så var det, känns det som i alla fall. Mm. Då, Jag bara, ska vi stänga ner Risberg bara, ja vi kör på det här Vi sparar mm. pengar på det Jag tänker på det, är det det vi ska prata om Ja, det uh, tycker jag vi, Valet, vi väljer då. Det är inte mycket om dem. De visas inte mycket alltså för oss. Det, är, det menar, är vet vi ens vilka Örebros är? Alltså, vi, vi, vi ja, namnen. Ja. Namn. Jag har ju jobbat på rådhuset, så jag, jag känner en del av dem. Mm. Men det är, det, menar, det, det är ju ingen press eller någonting överhuvudtaget från Örebros politiker. Och det tycker jag är lite... Jag vet inte om det är likadant på i andra kommuner eller län. Eller vad fan man nu ska säga. Det Stockholm, hur gör ni det mm. Jag tycker att de ska visa sig mer alla fall, De har ju en av oss är jättebra tidning Som många läser Som ja. kan visa upp sig Och säga Det här håller vi på att diskutera nu Det här är det viktiga Vi håller på att mm. prata om I våra kammare Eller vad de ska Ja, det mm. Det är det jag vill läsa Jag vill veta Vad som händer här Lokala nyheter Jag skiter Vill jag inte på Tre 16 år fast är, fast är ganska roligt. Okej det, det är ganska roligt <laughs> men, alltså, om Jag vi... skiter ju om Bostads katt sprang iväg Förra lördagen Och kom tillbaka i fredags liksom. ja, ja precis det, det är lite så. Ja. Uh. Mm. Jag skulle vilja veta Vad politikerna tar upp För punkter Alltså vi borde, men det, I och med att det är, inte det, det är öppna ja, handlingar Jo oh, exakt, du får gå dit och lyssna Man får det. Bara man har kämpa Men det, jag ska inte ens behöva gå dit och lyssna Det är 2015, jag ska kunna se det live På en hemsida mm, det, fff, Jag har fått förklarat för mig varför det inte är Okej okay, kanske inte live då Men jag vill ändå se det i efterhand Vad som har du skett kan du, kan, du kan ta ut handlingarna men det är det menar, precis som att jag kan gå in på polisens hemsida och se deras öppna handlingar och läsa Det är läsa. skrivet i klartext om man säger så Nej, och det är det, all, det, är det ju inte på polisens hemsida heller, det är ju för fan deras, man det, måste det är veta sammanfattad rapport efter. Ja, precis, men det är det jag menar, jag vill ändå kunna se det lättare mm. Ja, det är ju ett dåligt, alltså, det är mm. ett projekt man kan göra, vi säger öppen upp, data, det är, det. Mm. Mm. Det, är det Det vill jag slå ett slag för, öppna data för det nu vet jag nog om det var helst. Det var, det var lite annorlunda tyckte jag. För vi på Tullingen på, på en linje, vi fick en möjlighet att jobba med öppna data i Örebro. Mm. Som i stort sett är att titta på olika statistiker, olika fakta och sen kanske göra något roligt arbete om det. Mm. Och då så kollade jag jag kollade på ja vad var det? Var det invandring alltså så här asyl jag vet inte om det var mm. själva men det var folk som av utländsk härstamning härstamning ja. som hade flyttat till Örebro. Mm. och det var, jag kommer inte ihåg om det var 2012 till 2013 eller när det var mm. eller om det var 10, det läste jag också mm. och det var typ 12 stycken mm. Och det, det var jag väldigt över för vi kanske inte ska gå in så mycket på SD men det är väldigt mycket rasister i Örebro vill jag påstå. Vilket ja. suger. Ja det är väldigt mycket. som röstar på SD i Örebro är väldigt högt. Ja tyvärr. Men jag är så här. Vad har de? Varför är de rasister? Det är men det var mellan 2012 och 2013 så var det 12 invandrare. 2013 till 2014 så var det 52 eller någonting. Men Ja, man ja. Är det verkligen så svårt Att ansöka om asyl Och komma in till Sverige Att man måste men... komma in jag, menar, jag tror inte på att det bara är 12 stycken eller 50 Det är inte 12 eller... i hela Sverige Det var 12 till Örebro. Ja, men ja. kommer in till Örebro Jag tror inte att det är så få Och då tänker jag så här Varför har man gjort det så svårt Eller är det bara det att de är inte. Eller de har gjort det så oinformativt och så dåligt uppvisat att folk alltså. inte vet hur de ska ansöka. Om ska då ansöka. är det ju folk, då är det registrerade personer som har kommit i stort sett direkt från utlandet. Mm. Vad jag fattar av. Ja, så kan alltså, jag ha ja. ja, sen, sen får ni ta vad jag säger med passar passalt. För jag är lite små. Eh, Skitsofferin om. Nej, men det ja, ja, är inte säkert alls att jag har rätt. Så ni ska inte lita på uh, vad jag säger. Det är bara jag har för mig att jag har läst. Mm. Sen kan det vara helt och hållet fel. Men ni får gärna komma, kolla upp det och kommentera. Ja. Det skulle vara jätteroligt. Albin's så blir du intresserad, vill jag höra. För kör mitt optimist. <laughs> du kör. Jag ska inte ha en ja. Jag avslutande fint. argument Ja, ah, Jo, det jag tänkte säga var Min, min eh, avslutande argument Jag gillar alla människor, och jag tycker att alla borde ha lika rättigheter Och jag skulle vilja att alla som vill Få flytta till Sverige Och att vi kan ta hand om dem Swag så Vi borde egentligen fixa nånsin. Vi borde börja ha lite lister. Det är många andra poddar som har det. Jag tycker det är roligt. Men vi borde ha. någon borde ha intro eller någonting Genom så. Vi ni ska spela. Genom Ja, det är jag Vi borde spela så med Och så bara lista. Lista Okej, ne ne ne namn som blivit bandade när de döper sina barnpiller. <laughs> yes. Alltså prata, alltså, nej vänta nej. Här, innan det går. In. Det är alltså namn som man inte får ge sina barn längre. Nej, det här är namn som föräldrar har gett sina barn som eh, domstolen sen har förbjudit att barnet får heta för för, jag, för barnets eget bästa. nu vill jag bara innan det för jag såg det länge sen eller förbjuds att barn till att döpa dem till Aa, när de vill döpa Jag dem. såg för länge sen på TV4 nyhetsmålen eller någonting att det var en snubbe som hade döpt sin dotter till Metallica. <laughs> alltså bara, jag, det var precis, Jag la precis grunden. Så nu vill jag att du tar okay. den här top 10. Börja okay. börja från tio, och... nej, från tio. jag börjar från tio. Men Men ska vi gissa på namn? Alltså, nej nej nej, alltså nej, nej, gissa inte, jag kommer det är gissande. Det är inte så här Karl Erik utan det är... Jag läste bara upp det här, lyssna okay, Norge 1994. Uh, är det 10 så... nu? Ja, det här är mm. nummer 10. Nummer 10. Topp 10. I norr i 1994 försökte Krisi Larsen eh, ge namn till sitt trettonde barn. Så eh, var på du det var, Ja, trettande barn. Jävlar, vilken... Han kom inte på vad han skulle döpa en, eller, vad, nämn, eller mm. ge en namn till. Mm. Så i sin dröm så drömde han om en bro. Så han döpte henne till bro på norska, vilket då är gescher. <laughs> eh, när han var tio månader gammal så fick... Så var det uppror om namnet. Eh, och då fick han. Lyssna på det. Här. Eh, hon, vill, hon fick byta namn. Eh, eller hon fick byta namn. Och pappan fick 420. eller 420 mm. dollar. Bättre. Eh, ja, dollar. Böter. 420 ja, dollar. Böter. Och två dagar i fängelse. Vad? Mm. Men bro är ju inte så farligt Nej. skulle finns kunna en... heta bro var Det finns fan? folk som heter bror här i Sverige så. Det finns folk ja. i USA som heter Dick Nej, nej, nej, <skratt> ja, nej just Det, det, är det finns det. personer i USA som heter Ben Dover Sen ja. kan ni lista ut vad det är Vad är det fram. <skratt> ja. 1993 i Frankrike uh, Var de väldigt många konstiga namn Men det är ett namn som uh, De döpte sin dotter till Nutella varför det inte? Fanns Nutella 1993? Uh, ja tydligen Jag Var men hon men... svart? <laughs> det skulle ju vara jättetrevligt uh, I alla fall Hon blev, jätte blev jättemobbad för att hitta Nutella Va? Uh, hon hon och, var alltså svart Va? Uh, <laughs> och när hon ville byta namn så kom inte hennes föräldrar till uh, Alltså till domstolen uh. så, ju, så då tog Böt, böt de namn på henne till typ Ella Mm uh, De tog bort nötterna Mm <laughs> <laughs> Slice bort alltså Gött, nu kör vi hejdå Men om, om vi säger så här, vänta bara i Sverige eller det? Uh, Nej det här är inte Frank Frankrike Frank Frank Frank. Annars skulle det vara jätteroligt om vad vi säger att föräldrarna skriker på Nutella, eller på Nutella Och sen döper jag om honom henne till Tella Och så bara Nu kommer det Tella, NU Tella och Så bara, fan fick inte säga det <laughs> alltså, man älskar ju fredagar eller hur Nummer åtta är eh, några, ett, En familj i Italien döpte sin dotter till Uh, eller ja, döpt sitt barn, men det var mm. till fredag. Eller Venedig, som det heter. Mm. Uh, och bara för att det var en så här. Uh, dag uh, Eller typ en fredag, så fick de inte höra. heta de att vara tröna. Då på så fick de heta. Torsdag. Nej. <här> <här> då pånätet till onsdag istället. Men <här> Så nästan vecka. Så close Hon heter istället Merkulledig nu då. Uh, som är hon i Adams Family. Men det skulle ju vara jätteförvirrande om vi säger så här Om jag ska träffa onsdag på fredag Men Ska du träffa fredag på onsdag Eller fredag på onsdag på fredag va, va? De, Det är två tvillingar som heter <laughs> fredag och fredag. Onsdag och torsdag Man bara, jag ska träffa onsdag och torsdag på måndag Vad? Är du hög, ung jävel? Ja, Topp sju, det här är från Sverige Det var en Sara, Sara Lejsten I Göteborg vill döpa sin son till någonting Och när hon, när hon födde sin son Så hade han handlat arm armen över huvudet Så han tyckte han såg ut som stålmannen Så hon döpte sin son till stålmannen okay, uh, Men när hon inte... skulle berätta det för, i domstolen Att hon ville döpa sin son till, till eller ja, mm. för, till stålmannen Så tyckte han det det lät alldeles mycket som ett efternamn Så att, <laughs> det var tydligen emot reglerna här i Sverige så att istället så fick det inte heta Stålmannen Det var varit väldigt uppromt Tack för att det var många som hette Tars Tarsan och Batman i Sverige då Tydligen så att, Men inte, om vi säger så här. Var det Batman eller var det Läderlappen? Nej tydligen så tror jag nog att det var Super Stålmannen Jo men alltså om det var folk som hette Batman Var det Läderlappen som är liksom det svenska? Nej, nej de hette Tarsan och Batman Okej okay, okej okay. Annars skulle äh... det vara väldigt roligt för ett barn att heta Läderlappen ja, Och samtidigt vara som. Vad är det du? Läderlappslappkåterbarn Nummer sex på listan I Nya Zeeland så föddes barn Som de döpte till Talula Dastehula Från Hawaii Vad? Hon mådde aldrig berätta För sina föräldrar att hon hette det Hon mådde Dåligt över det och så Och när hennes föräldrar separerade Så när hon var nio Så gick hon till domstolen och berättade att hon hatade namnet. Och fick byta namnet. Jag heter nu Hawaii bara. <laughs> <går> Nej. Och, och, och. Hon berättade. Då berättade han inte vilket hennes riktiga namn var. För hon, hon, började, så att, för att, ja. hon ville vara lite anonym tydligen. Men det här är inte enda gången. Jag kan gå till nummer fem. För det här är inte enda gången som Nya Zeeland har haft problem med namn. Som folk har upp sina barn till. <laughs> Nya Zeeland 2013. Så kom det. Ja, så förbjöd dem ett namn eh, när de döpte sina barn till eh, saker som... När de trodde att de skulle döpa dem till Youtube-namn till exempel. Så var någon, någon som hade döpt men... sitt barn till... Det här är lite kul. Mafia No Fear. <laughs> alltså, What? Var, varför? Mm. Alltså, lite grej. Alltså, så när jag tänker på... Åh, undrar jag undrar ska döpa mina barn om så 10-20 år. bara Nej, men de trodde att de skulle skriva in Youtube-namn tydligen. Så de har råkat skriva fel och skriva Mafia No Fear på... Liksom att barnen skulle heta, vilket är jättekonstigt. Eh, ah, ja, ja, ja, ja. En annan som också är samma sak, det var ju så här: att någon hade fått barn, och sen de vi insåg att man hade fått barn, och de bara, wow, det här är for real, så döpte de sitt barn till fyra real, for real. Wow. Ja. Var det fyran? Eh, for real. Och det tog lite lång tid för att någon försökte döpa sitt barn till en. Alltså, det är fan inte okej. Okay. Nej. Under 2013 så hade jag Silla en ganska stor problem Med, med folk som det tog tre men jag, jag för mig, Är, det som är det var inte typ såhär så 37 personer I Sverige som heter Kuk Va? Ja, jag får mig jag läste det ja, jag... Nej, inte exakt 37 Men jag för mig det var de 30-talet Min gamla klasskamrat Anton typ visade med någon På en Eniro som hette någon så här jättefånig Alltså verkligen så här, Han var, jag tror att han var asiat Och sen så hette han Det som var översatt på svenska Så var det typ Ja men det var något så jättefånigt Typ liten penis munnen Nej, men nästan Det var helt ja, sjukt Man bara, ja, eh, Nummer fyra Sonora, Mexikos bandnames eh, Ska vi se Mexi... Eh, Okej okay. Sonora eh, Det är ju ett annat namn för... Eh, vad blir det? Eh, ska vi se här. Sonora är en stat i Mexiko Då då eh, okay. De har döpt sina barn till saker som eh, Saker som, så, äh, från filmer från Rambo och Robocop. Okej. Okay. Äh, man har sitt barn till typ äh, Sacroposition. Äh, <laughs> andra konstiga namn som... Det skulle vara äh, roligt om man inte var omskriven. Juan Pantis. ja, äh, <laughs> Och sen Martian typ. Uh -huh. Lucky Dem och lite allt möjligt som dött dem till. Äh, det blev också bannat. Det var, de döpte dem till olika namn för att det skulle vara roligt att ha dem på Facebook så. <laughs> Vilket ordtal wow. var det här? Uh, jag vet ingen vad det Det var, var ingen som döpte sig Sarah Connor Nej. <laughs> Sarah Connor <Kana. laughs> Si <laughs> Si, <laughs> si. Okej, okay, kan ni sätta topp tre då? Uh, topp 3. Och samma om Ja, du kollar. Ja, men du berättade för mig förut. Uh, okay. topp tre och samma Eh, uh... <laughs> vem har försvinnat? <laughs> <laughs> Vilket land? <laughs> Varför försökte man ens? Uh, Han ba ger i barn <laughs> <laughs> ett turkiskt eh uh har försökt i Tyskland döpa sin son till Saddam Bin Laden. Eh, namnet var direkt, var direkt eh, borttaget och eh, förbjudet att användas. Eh, ja, kan man säga? För jag bara innan nu, innan du, ettan eller tvåan är ju garanterat Adolf Hitler för det. Eh, nej. Ah, nej, då är ingen kul. Tvåan ah. är Saddam Hussein. <laughs> Det är, det är personer som har försökt döpa dem bara för att. Eh, alltså i, I Brasilien så har jag försökt upp sina barn tillsammans med Och bara för att. liksom, att. upp sina barn till För sägen bara För att. liksom, provisera. Wow! Ja, eh, helt otroligt. Så att. För oh. att. i eh, Brasilien För att. För förbjudet. För att. För att. För det Helt att. För Nej, han är jättegud. Uh, Gustav Fröld. Inge, jag kan också... neka att Fredrik Reinfeldt har valpögon. Att han är gullig. Jag vill hålla han på flim. Ja, alltså, <laughs> exakt. Samma person fick ett barn och försökte döpa ett sen. till Stam Hussein 2001. 9 år senare... Han, det blev, han blev liksom rejaktad. Han har nekat ja. för det. Uh, 9 år senare försökte han döpa ett till barn till Stam Hussein. Mm. Nej, fick döpa ett till Stam Försökte han döpa sitt barn till Superhitler. Alltså... Och när han inte fick döpa barnet till Superhitler försökte han döpa barnet till Mecka hitler <laughs> ja, Och på tal om Superhitler, eh, nummer ett är nazi names. Det så bara Nazi-names? Det står bara nazi, nazi var då typ... Eh, ja, jag men, Adolf Adolf alltså, ikoniska det är, som figurer är, som från nazism-tiden. Vi försökte dö, döpa sina barn till Henrik Himmler och... Eva Braun och ja. uh, Himmler... Uh, Sara Leander. Och Heinrich, uh, ja, Antonio Adolf Hitler-Kempel. Kom igen, Sara Leander... <laughs> uh, det var ju några som försökte sitt barn till, jag skulle se den här ordentligt ja, pappa, uh, Som, uh, vet du det, hade döpst barn till Adolf Hitler i USA uh, Och uh, The South will rise again <laughs> uh, Och hon försökte köpa en uh, födelsedagstår till sitt barn uh, Med har kors Nej, och skriva, ville skriva namnet Adolf Hitler på den men hon blev uh, nekat <laughs> <laughs> Alltså kan man säga. Alltså, folk är så dumma. Ja. Men det har blivit förbjudet i lite överallt kan man säga. Ja var konstigt. Äh, men det finns det. väl ändå folk som heter Adolf Hitler. Ja ah, nej det jag, tror jag, jag tror det är förbjudet. Alltså Hitler är ändå ett ganska vanligt efternamn. Ja men det, det, det är finns ju amerikanare som heter Hitler i efternamn. För, för länge sedan i grundskolan så spelade jag League of Legends. Och då kunde man inte skriva Hitler. Nej jag tror du kan göra det. Nu. För jag spelade med en tysk som hette dig efternamn. Aha. Och det var jätte trist när man försökte vara jätte tilltalade av honom. Mm. För han, han hette. Nej, ah, Hitler! Ja, men han, skri, han, hette, han hade samma förnamn eh, som någon annan i klanen eller vad fan mm. det var. Och sen så var han ju tilltalad med den namnet. Mm. <laughs> Hitler! Ja, så, och sen var det jättebara jätte, censur bara. Han bara mm. kade okay, av. <laughs> men det eh, tycker jag är vi froppar nu. Mm. Det var lite smått roligt, men... Det var, ja... Men, svag lista, Albin. har du dragit den? Alltså jag bara, bara hittar den. Det verkar roligt, tyckte jag. De, de första var ju roligare än de sista. Ja, men. det var det. Bara. det var fan. Alltså, det, det bästa det var tyckte ordning. jag dock var Tullula... och ja. <laughs> av, av, av Dose Hula och Hawaii, liksom. Men alltså, varför döper man sitt barn till det? Alltså, i så fall, varför inte försöka döpa om sig... Det är ju någon annans liv man kan påverka något så gudligt. Ja, Och det är ju är dumt Men det är alltid, alltså, jag tänkte så här om det är något smeknamn som du tycker om. Mm. Döp aldrig ett barn till någonting som kan associeras till det här smeknamnet. Det är väl det dumma alltså. som... Typ så här, folk bara, men jag tycker inte om ordet Balle. Men jag tänker döpa mitt son till Kalle. Kalle bara. Oh. lite bara! No! <laughs> är det någon som har lyssnat på Tyler The Creators nya skiva? Nej. Jag tror du skulle lyssna på den. Där. Nej. Eh, har ni lyssnat på något av Tyler's CD-tidigare oh, material? Nej. Tycker ni Tyler är bra? Jag, är jag tycker, tycker så här. Han är inte min favoritartist, men han har ändå några bra låtar. Han är rätt skön person. Han är ju straight edge. Han dricker inte, han, alltså han intar inget så här. Han, han röker inte, inga, inga nikotin eller alkohol eller droger. Vilket är rätt coolt i med att han hänger med folk som röker gräs 24 timmar om dygnet. Det är ju bra. Ja, jo, det, det är starkt som fan. Ja, precis. Men alltså, Jag tyckte att många av hans tidigare låtare är rätt bra. Men senaste skivan som då heter Cherry Bomb det är nog den sämsta skivan som kommer att släppas 2015. Hit, ja, ja, kanske inte... Totalt sämsta, men hittills är den sämsta skivan 2015. Hmm. Får lyssna på den när jag kommer hem. Också. Ja, alltså det var typ två låtar som var okej. Okay. Och jag är verkligen besviken. Jag trodde, han för att, för att sammanfatta den så vill jag säga, han har försökt sig på Pink Floyd-sättet av mastering med hiphop. Nej. Nej så det är, han har ju lite den stilen men han har gjort det skitbra tidigare men den här är totalt floppad Nej, vill jag säga. Pink Floyd är jättebra. Mm. Man, jag kan uppskatta en del drapp även om det är inte är min musiksmak mm. men det tillsammans låter jäveligt. Ja, det är inte så här alltså Pink Floyd så men det är den typen jo, av jo, jo, mastering och sampling som han har försökt sig på det är det, det stil om man ska Ja, precis. Ja, jag förstår inte varför artister ska utforska sin musikaliska kapacitet för det är ofta så att de är bara bra på det de håller på med. Ursäkta, jag spasade ut. Jag tänkte bara på min favoritlåt. Breed av Pink Floyd. Mm. Och samma jätte heter det? Är någon så här snubbe som den här? Bara, run, motherfucker, run! <laughs> Dig that hole! <laughs> ja, nej, men jag tyckte inte den var så jävla bra. Alltså, det, jag är besviken. Hmm. Mm. Mm. Ja, det var ju lite trist ja. mm. yeah, Kan du öppna, har du wonderlist öppet Martin? Alltså... På mobilen, ja Jaha, jag tänkte, är det någon som har det öppet på datorn? Jag, jag ska ju öppna här, jag alltså, Innan det ska vi ta upp Artikeln Invan... längst ner jag en... ja. jag okay, Martin ska gå och kissa uh, US Church Claims Pokemon turned children gay mm. <laughs> Det är alltså att En amerikan, <laughs> alltså, vi står det US Church, ja, en amerikansk jäven, Kyrka så. påstår alltså att barn har blivit homosexuella på grund av Pokémon. Jag är inte förvånad alltså, Inte alls förvånad homosexualitet ska jag inte säga. Det är ingenting du påverkas av omgivningen av. Det är någonting du antingen följer. Är det något till. dåligt eller? Nej, jag är, jag, är så här, sig, då. jag är nästan vill att säga att Det är inget fel. Jag, jag har en teori där om att alla är bisexuella bara att man dras mer eller mindre åt ett håll. Ja, alltså jag skulle säga så okej, okay, Den här, här teorin har jag sagt många gånger. Jag tror folk är, kanske inte håller med mig. Men jag skulle säga att jag har, jag ska inte säga att jag är 100% heterosexuell för att alla killar i världen. Nej, nej, precis. Men alltså, det, det, med det, det här alltså att man ska defini, definiera sin sexualitet så jävla mycket. Det tycker jag är så jävla dumt. I och med att blir man kär i någon så spelar det ingen roll vilket jävla kön den personen har. Ja. Det är liksom... Jag nej, alltså, Jag vet inte. Känner ni någon som är heterosexuell? Alltså, in, ja. Ja, inte så här öppet så. Vad jag vet, det var syftet på. Nej, jag bara undrar. alltså för grejen är att uh, man brukar få ett annat tankesätt när man väl gör det. Alltså man brukar, man brukar ändå tänka så här typ uh, alltså typ fan vad kokt. Egentligen. Alltså, det är ju vill alltså, alltså jag uh, ser dig bara som att den är en vanlig person. Nej, jag ja. vet men det. Man får ändå ett annat tankesätt på hur människor mm. är, man, man, man ser lite mer så här, man börjar tänka lite mer så här, fan han kanske är också, typ. Han kanske liksom... Han kanske, fan, han kanske... Hur tänker han när han tänker på det här? Och så? Ja, så liksom, vad, vad före det fikerar, jag kände eller? Martin... Nej, ska jag. <laughs> <laughs> så <Man snackar. laughs> Ni bara <måste laughs> sitter och snackar skit om mig. Nej, men i alla fall. Nej, för, före jag kände den här personen. <laughs> ja, i alla fall. Det, <laughs> they haters, they då förstod alltså. jag, jag förstod inte riktigt. Jag kunde inte riktigt sätta mig i det, men... Nu behöver det bli liksom ändrade. Och nu illere. sätter jag mig i dig varje Det Ja jo, jo men det, det får du göra om du vill typ, <skratt> men bara jag är med på det. Nej, men, nej eh det det. <skratt> ja, men, ja, det är ju hade bra det passar i. Va? <skratt> mm. I alla fall. <skratt> Alltså jag, jag ser, alltså jag har inte ändrat som person själv men jag har ju större förståelse för dem och jag har ju absolut inga problem med ja, jag nästan vill det. Nej, jag att folk som inte accepterar jag... folk som är annorlunda än oss själva, jag, jag vill nästan påstå att är de är har lägre i. Vi pratar om att amerikansk kyrka på, jag vet inte exakt vilken det var men det är väl säkert nej. Church. Ja, Påstår oh, att Pokémon har fått barn att bli homosexuella. Ja det är det är ju hundra procent sant. Men, ja, men alltså, men, vad får de här små djur alltså, springa runt där? Ja, jag vill att alla bara springer runt och suger snoppa. Hur, hur anser du liksom, Martin? Ja. Eh, när, eh, Martin är kristen. Alltså, bö, alltså mm. homosexuell. Jag vet inte om vi ska uttrycka er bög eller hur vi ska uttrycka er. saker. Det, det är, är som ja. en men, mer korrekt fråga. I alla fall, homosexualitet. Mm. Mm. Men, hur, hur kommer det sig att man blir mm. homosexuell? Och vart kommer homosexualitet ifrån? Ja. Fö, alltså föds man med ja. Eller kommer det senare var det jag, jag tror väl att man är född som homosexuell mm. och Det finns jag, ju fortfarande från är... mitt an lite annorlunda Kristna sexuell, perspektiv Jag har diskuterat det här med andra kristna personer Och jag tycker eh, alltså, Jag tycker att det är jättemycket Dubbelmoral att kyrkan går emot Homosexualitet För att kyrkan säger ja, Gud har skapat det varenda människa Och han älskar dem precis som de är Förutom, men, homosexuella. förutom homosexuella. Man bara, vänta, vänta, vänta, vänta. Hur gick det där till? <laughs> ah, bara, nej, men det, det finns någon bortförklaring. Man bara, nej det finns det inte. Det står fucking här. Men... Nej, men nu. Du, du, du, om det. Man bara, nej, det är inte. Men... Det är därför alla människor är lika värda. <laughs> <laughs> oh, jag Förutom. Alltså... Ja, ja. <laughs> ja, det är det jag syftar på. Men jag menar för fan. Varför skulle Pokémon... På med små fjoliga djur springer runt och jag kastar polla, bollar på andra. Jag mm, spelar det är fan fortfarande det är gay Pokémon. Mm, mm, Ska ju du är, Kalle. <laughs> För fan. Fan, alltså det är flickvän. Hallå. <laughs> <laughs> jag, jag tror det fan. The light shall burn you. <här> Nej, <snar> alltså. The power of Christ compels you. Många stål holy water. Det är fan. Jag vill ta den sista artikeln. Mm. Och sen så hoppar vi i punkten till nästa vecka. Ja. Drönare fastnade i kyrktorn. Ooh. <laughs> Viktor den ner det ja. igår. Och alltså när han bara skrev drönare fastnade i kyrktorn. Det var två sekunders tänketid innan jag började asgarma. Ett personen som styrde den där har antingen blivit avrättad. Nej, men jag, som jag fattade så var det inte en, en drone utan en, vad heter det? Jaha, jaha, jaha. Utan tror... en fy, vad heter det? Quadrocopter? Ja, en drone. Jag kommer så. Här... <skratt> <skratt> ja, men. Ja, dronar är väldigt... Uh... Stort ämne så. Ja, precis. I alla fall, det var en här man filmade. Ja, och... mm, Okej, okay, utan... okay, då förstod jag fel. Så du läsa artikel? För jag... Ja, eh, det är inte lätt att styra rätt alla gånger. En så kallad drönare fastnade på söndagen på det ena, fred... eh, ena av Fredrikskyrkan, Två ton i Karlskrona. What the fuck? Ja, ja. Eh, det var en turist som ville fotografera. Och så kom det en kastvind som kastade upp drönaren på kyrktaket, säger Martin Hansson på räddningstjänsten Östra Blekinge. Eh, räddningstjänsten fick rika ut att ta sig eh, Uppdraget att plocka ner farkostnader från taket Det var ganska okomplicerat Den låg på 30 meter höjd Vi nådde den lätt, säger Martin Hansson Intresset för, eh, för så kallade drönare Det vill säga obemannade luftfartyg Har ökat rejält på senare tid eh, Det här var första de gången luftfartyg. Ja. Ja, de är det. Ja, det är korrekt det, det här var första gången vi har gjort en drönare sitter en sitter drönar, Nej, men du drönare Men det styr. kanske blir fler i ah, Ja. Alltså... För jag menar, jag har två kadrokopters hemma. Alltså, en, ja. en med kamera en med utan. De ja, är inte så här coolt. stora, det är så här små som min Jo, de är fortfarande coola. Ja, och det är inte jättebra kamera, men det är ändå rätt, det är, det är en kul cool grej så här. Jaja. Och jag vet, farsarna har några polare som, de bygger egna såna här. Ah. Och de trimmar sönder dem, och de har såna här... <laughs> eller, ah! Nej, inte trimmar sönder, men de är... Alltså, de kan stå stilla i luften, som oh, jag har förstått ah, det. Ja. Okay. Och då så... De har alltså typ som... Om ni tänker er Oculus Rift... Mm. De har sådana glasögon som de flyger de här med. Åh oh, vad coolt! Ja, men jag tänker mig att första gången man flyger de här... Så lär man ju bli rätt jävla åksjuk. För alltså när de... För ja, jag vet Vi har sett det. när de racerar med de här... De på riktigt racerar genom skogar... När de sätter upp banor och flyger mellan träden. Fan oh, coolt! Tänk dig att flyga det här då med såna här jävla glasögon... När du kommer och tar en kurva på 180 grader. Wow! Längs med ett trä liksom. Det, när du vinklar 90 grader åt vänster. Och flyger sidleds. Mm. Och helt plötsligt där du ser vänder sig och du rör det inte. Mm. Det måste bli en ganska konstig känsla. Men de som gör det, de sitter med de här jävla glasarna på De är skitduktiga. Mm, men testa. man vänder sig väl. Ja, det gör man säkert. Men Problemet är, är att de här antagligen. lägger ju ner flera tusentals kronor på det här ja, det Men ditt. du kan ju åka och köpa en quadrocopter på teknikmagasinet med kamera och grejer för 2000 spänn tror jag mm, Men ska ja. man ha de här proffsgrejerna, då kostar ja, det lite finns mer en fin, jag, kollar väl lite på, jag har varit sugen på att köpa en mm. sån för att filma med Ja, ja är de skitgod. är ju skitstabila Ja, men de bra nu är väldigt dyra, men mm. de håller på att utveckla det här, gör dem billigare och, ja, och så vidare och så vidare. Det är flera företag som lägger sig för, alltså för några år sedan var det liksom bara ett företag som hade kapital på att göra kodikopters. Men nu håller GoPro på att göra sina egna. Mm. Det finns andra företag som gör det. saker som är kodikopters. Det skulle jag vilja att... säga att GoPro släpper det som orkar ja. bära GoPro. Jo, det har de på med. Mm. För ofta, det vet jag, farsan håller på med modellflyg och jag, skulle, jag filmar lite åt dem. Jag skulle mm. vilja att deras, de har ganska små planen då. Men jag skulle vilja att de orkade bära GoPro för de kastade upp planen på en 80 meters höjd tror jag. Och det jag menar att få en GoPro vidvinkel från 80 meters höjd på öppet fält kan nog vara rätt maffigt. Den blir en gång i en meter. Alltså bara jag som reagerar på att, inte, att rädda tjänsten inte bara släcker bränder och räddar katter och träden. Räddar också drönare. <laughs> <Från> <laughs> alltså jag menar, alltså måste... jag menar, är det här vi ska lägga våra pengar på? Ja, alltså, lite så, såhär. Okay. Så så Visst, det är ju alltid frågat att ligga drönare på taket. Mm. Men ju, ju mer populära de blir, lite mer blir det här. Det för funktionerar själv om det faktiskt ligger på produktorn, tror jag. Jo, jo, men. Ska... med att man får en säkerhetslina som är fast någon ska man dra nytta <laughs> Så 80-meter löplina hänger <skratt> i bälten. <skratt> <skratt> Nej, men jag menar, alltså, Det måste ju vara rätt varmt. Vad vill man helst, ja, liksom. att Men det var, det var ju en turist, så det var det. garanterat en asiat som bara Åh, fotografi! Det var ju jag liksom som kände så här: Räddningstjänsten drar ut på en sån här grejer medan vi istället kan hjälpa på något som är viktigt. Ja. Det är lite så jag kände just när jag bara läste det. Var det en någon som hade skrivit eller? Nej, Sveriges Roll. Ja, okay. Mr. Bitterfitta liksom. Men alltså... <laughs> vi klagar bara på saker i den här podden. Så det är... Men det, det var ju... Vad jag fick uppfattning av, av artikeln var det ju ganska trevligt uttryckt av... Räddningstjänsten man mm, De tyckte det var skitkul. Ja men, ja, nu, men det så... var första gången jag menar men sen efter när man de har det, det var garanterat gången, två här, personer det från där, räddningstjänsten som idag åker och köper var sin drönare. <laughs> ja. Ja, och så kommer de så här, det kommer sitta och så kommer de rädda drönaren slut kommer de bara Kyrkans tak <gör> starta alltså, runt kyrkan igen. <gör> jävlar, jävlar, <gör> <gör> de har sätta upp så här <gör> Det kommer bli <sätta, gör> drönare. <De> <gör> har ni sett så här? <gör> <South -Bark>? oh. <gör> <gör> det kommer bli så. Det är, det är liksom, det säsong 19, ett episned, sån Ett avsnitt av South -Bark. Men fattar ni hur lätt det är att spionera på folk med drönare Ja, oh, alltså det fan vara kul. Kul och kul. Kul det är kul så länge man inte blir spenerad på själv. Men alltså, ja, fast det är då får man in så här och bara... Sen när de sitter och käkar en macka och man bara... det blir... <laughs> <laughs> <"Nj> <laughs> <laughs> på det sätt kan man väl säga men fan det är väl lätt att spionera på någon när i, i så fall om man tänker på det ja, det är bara att ja, köpa ja, en jag har varit på fler år det står en kikare i vårt köksfönster Ja men, men tänk om det, du har en äh, Snygg brud som bor på fjärde våningen på ett höghus girl next door. du bara, men fan hur ska jag kunna spionera ner nu ah, köper en dråpa man, man, man, man köper en flaska vin och knackar på det är så man spionerar och sen luktar den här som klart på dem. Så bara yes, nej. Jag faller ut genom honom. Mm, ja, de har, de har så typ 30 dröna fångade dit. Nej. Vi äh. ger iväg med det. Ah, nej, vi får runda av där. Mm. mm. mm. hate us because they ain't us. Nej, ja. de hatar oss för att de vet hur sjuka vi är. <laughs> Hata gärna nej. mer. Men det är det, men alltså... Ni som hittar podden och lyssnar på den, alltså innan ni lyssnar så håll i åtanke att den är explicit content. Vi pratar om röntgen, serier och allt möjligt annat konstigt. Så är det inte en podd för er så fuck off liksom. Det, det är en podd för att man får ha vad som helst i en podd. Mm. Det är det som är grejen. Och sen om ni tycker om det, då är du gick till, ju är ju Du borde det skaffa en mejl Alltså den ingen mil. Vi annars... hade en till podden, men jag har ah, inte gjort en ny. Det man borde kunna göra, det är som ni har en lista som ni lägger upp på bättre heter jag inte för. Där, ni har en lista på mm. saker. Och ting. Eh, efter varje gång ni använder så brockar ni av det, eller hur? Då kommer det upp en viss ordning efter när ni har brockat av det. Mm. Eh, om ni bara lägger upp samma lista sen i ordningen som ni har tagit allting, så kommer folk kunna se, att ah, här kommer de säkert prata om eh, material som Martin hittar på nätet, och här kommer de inte göra Så kan man spola fram till det man vill läsa Ja, det är så. Eller? Men det är lät som alldeles för mycket jobb, jag orkar inte för göra <laughs> ja, ja. men det är copy Nej, inte via underlist. Använda, jo. Vi ska på om Ni blir hatade på, vi bryr oss inte, dråt Vi tycker att det är jätteroligt. Det är ju kritik. Ja, då får vi veta. Det, det är liksom den här tingen som skrev mm. Då kanske jag ska tagga ner lite på runkmaterialet Eller mm. öka det lite. Ah! Ja, men då vet ju jag hur jag ska ragga på den så. Ja, kör, kör. Du jag runkar inte ofta. <laughs> Hoppa nice. Jag runkar inte. Hoppa nice, ska vi ligga äh, vänta lite. <laughs> Nej, ni kan följa mig på Twitter eller Instagram under konstanter. Eh, ni kan följa mig och hata på mig om ni vill. På Martin Eriksson 777. Hata gärna Martin. Hata gärna Martin. Hashtag Hata Martin. Vi startar <laughs> idag. Ja, jag heter Filip Klejen på Twitter. H-slut på Filip. Ja, jag är jättekänd på Filips. Eh... Ja, Twitter ah. med mina quotes Gustafsvik har ju släppt en ny DLC <laughs> Så att eh, det är bara att ni går in på Philips Twitter och kollar på Vad heter du på Twitter? Uh, jag heter uh, Mr. Global. Ah, Mr. Global. Mm. Ja. Vi får ju tacka Albin för att han fick vara, eller ställde upp på Vastanding idag ja. för Ja, liksom, det kanske tyvärr, blir det kan någon mer om någon är sjuk mm. oj, oj, oj. Ja, då fick jag bättre bättre topp till lista mm. Mm. Skulle vilja quota Victor Sprak här också som gjorde en snygg tweet här ett gäng apor skulle kunna hantera Eurbros bättre än vad dagens politiker gör. Ja, ja. vi kanske ska avsluta där. Um, det tycker Bam. What Whatever motivates your goats. Ja, är det lite... Nej, det är ingen rötan tytan idag.